بسم الله الرحمن الرحيم. قجنا لا منيزي مونغو موينغي ورهما منيي الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na akafanya giza na mwanga tena baada ya haya waliokufuru wanawafanya wengine sawa na Mola wao mlezi huwalladhi khalaqakum min tinin thumma ajala wa ajalum msumma عنده thumma antum tamtamarun yeendi yeah, yeah, aliye kwa udongo kisha akakuhukumieni ajali na muda maalum uko kwake tu tena ya haya nyinyi mnatia shaka wa huwa fi ssamawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun ndiye mwezi mungu mbinguni na ardhini anajua ya ndani yetu na ya nje yetu na anajua mnayo ya chuma وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ نَهَايَ وَفِقِي حَتَّى إِشَارَةٌ وَاحِدَةٌ كَتِكَ إِشَارَةَ زَمَلَاؤُهُمْ لِذِي إِلَى وَاو هُوَ وَنْيَ كُيْفَ تيهم انباء ما كانوا به يستهزئون وما كانوش حقا يلقوا جه بَاسِ زِتَوَاجِيَا خَبَارِي زَيَالِ وَالَّذِي كُوا كِجَلِي أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا jalina al-anhaara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidhunubihim fa ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin ye yeah, awoni kisazi vingapi tulivyangamiza kabla yao tuliwaweka katika nchi tusivyokuweke ni nyinyi tukapelekea mvua nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao mwishoe tukawaangamiza kwa madhambi yao. na tukaanzisha baada yao kizazi kingine wala unazzalna alayka kitaban fi kirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun nalao tungeli kuteremshia kitabu cha karatasi wakigusa kwa mikono yao wangerisema waliokufuru haya si chochote ila ni uchawi dhahir waqalu laula unzila alayhimala walau anzalna malaka la qudiy al-amru thumma la Na nawahu sema mbona hakuteremshiwa malaika na kama tungeli malaika basi bila ya shaka ingesha hukumiwa amri tena hapo wasingelipewa muhula wala unjaalnahu malakan lajalnahu rajulan wala labasna ma yalbisun. na kama tungelimfanya malaika bila ya shaka tungelimfanya kama binadamu na atungeliwatilia matatizo yale yanayotatiza wao Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaaqa bil ladina sakhiruu minhum ma kanuu bihi yastehzi'uun Na hakika mitume waliyo kabla yako walifanyiwa kejeli lakini waliwawafanyia kejeli wakaja kuzunguku wa na yale yale waliokuwa wao wanayafanyia kejeli Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Al-An'am imeteremka Maka Surah hii ni ya Maka isipokuwa aya hizi 20 23 91 93 mia 141 151 moja na 153 na moja, miya moja na moja, miya moja na mbili, na mbili aya zake ni miya moja na sitini na tano iliteremka baada ya surat al-hijr na sura hii tukufu imekusanya maana zilizowekwa mbalimbali kama ifuatavyo kwanza imewazindua watu wa uzingatia ulimwengu na dalili zilioomo ndani yake zenye kuonyesha ubora wa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 Kuhimidiwa yani kusifiwa na kutajwa kwa wema ni kwa Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi na akaumba kwa kudara yake giza na mwanga kwa manufaa ya waja wake na kuambatana na hikma yake Tena pamoja na neema zote hizi nzuri hawa makafiri wanakwenda mshirikisha Mwenyezi Mungu na wakawafanya wengineo ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika ibada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 na rutuba na ukame na viliomo chini ya ardhi madeni magumu na teririka na bahari na viliomo ndani yake kama lulu na vilio hai vyote hivyo vinaonyesha umoja wa kumba. na giza la kila namna kama giza la jabali, na bahari na mapango na ukungu uliofunga moja kwa moja hata mtu akiutoa mkono wake anakaribia kuasiuone pia vyote hivyo vinaonyesha ujuzi usio na mfano wa kuanzisha kuumba wa Mwenyezi Mungu aliyeumba Halikadhalika nuru na sababu zake mbalimbali mbali, kama nuru ya jua na mwanga wa mwezi na mwanga wa nyota Vyote hivyo vinaonyesha uanzishaji wa Mwenyezi Mungu wa kuumba bila kiigizo. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye aliyekuwanzeni kwa kukuumbeni kutoka na udongo. Kisha akamkadiria kila mmoja wenu anazama maalum za uhai. Kisha uhai huo unakwisha kwa kufa. Na muda maalumu uliowekwa wa kufufuliwa kutoka kaburini uko kwake yeye pekee. Kisha tena yenye makafiri Mnabisha uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kustahiki kwake peke yake kuabudiwa. Nani yeye peke yake kwa kuabudiwa katika mbingu na katika ardhi? Anajua kila mnachokificha na mnachokionyesha. Na anajua yote mnayoyatenda. Naye atakulipeni kwa hayo. Wala washirikina hawaletewi ishara yeyote katika ishara za muumbaji wao zinazoshuhudia umoja wake na ukweli wa mitume wake ila wao huikataa na kuibeza ishara hiyo wala hawaizingatii wala hawaitii maana ni wao wamekanusha kurani ilipowajia na ilhali hiyo ni haki isiyochanganyika changanyika na upotovu basi atawapata mateso ya duniani na adhabu ya akhera kama ilivyoeleza kurani. Na hapo utawabainikia ukweli wa onyo lake walilokuwa wakilifanyia maskhara. Hivyo wao hawajui kuwa kabla yao tuliwaangamiza umati kwa umati. Tuliwapa sababu za nguvu na kuselelea katika nchi tusizopata kukupeni nyinyi enye makafiri. Na tuliwakunjulia riziki na starehe. mshia mvua nyingi iliyowanufaisha katika maisha yao.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 na hayo yimkini kuonekana ila kwa sura ya mwili na huu mwili ndio unakuwa kama mwanadamu ewe nabii makafiri waliwafanyia masukhara mengi mitume wa kabla yako adhabu walioaanya nayo mtume wao iliwazunguka wazunguka hao wafanye masukhara na kwanza hayo ndiyo waliokuwa wakiwa kejeli